Hát az előző órán, amikor elkezdtük ezt a könyvet, arról beszéltem, hogy, hogy egyértelműen felfedezhető a világegyetemben a tudatos tervezésnek a nyomai. Most nem fogunk már visszakanyarodni ehhez a témához, de... De összegezve, arról beszéltem, az volt talán a következtetés, hogy ahhoz, hogy valaki elfogadja az evolúciót, ahhoz sokkal nagyobb hit kell, mint ahhoz, hogy valaki elfogadja azt, hogy Isten tervezte, hogy Isten teremtette ezt a világot. Ugye beszéltem egy olyan matematikai számról, amire a matematikusok azt mondták, hogy igazából ez kimondhatatlan, vagy kifejezhetetlen, hogy mennyi is annak az esélye, hogy, hogy a világunk véletlennek az eredménye. És maga a matematikusok azt mondják, hogy erre az esély, vagy a tudósok is azt hogy erre az esély, az igazából már, már nem aki lehet mondani, tehát már nem egy a tíza, nem tudom hány sok-sok nullával, hanem tehát ez, ennek már nincs, nincs is számon. És az ige így beszél arról az emberről, aki azt mondja, hogy nincs Isten. Azt gondolja magába a bolond, hogy nincs Isten. Az Zsoltárok 14.1. És beszéltem a római levéről is, a római levél első fejezetéről, hogy hogy ott is azt olvasjuk, azt írta Pálapostól, hogy ha, ha értelmesen vizsgáljuk ezt a világot, ha egy picikét is belegondolunk abba, hogy milyen is ez a világ, akkor szerintem oda kell jutnunk, arra a következetésre kell jutnunk, hogy, hogy van valaki, aki ezt megteremtette, aki ezt létrehozta. Hiszen annyira tervszerű, annyira Látszódik ez a tudatosság benne. Ez a, ez a különlegesség. Ugye csak belegondolsz, hogy ma is a tudós kotának, hogy nézik, vizsgálják az emberi szemet, hogy mennyire összetett, hogy mennyire bonyolult szerkezet, vagy ha megvizsgáljuk az emberi agyat, hogy ugye ebben a pillanatban is mi minden történik, beszélek, utopokról, táncolok, és ugye mindezeket. Az agyam működteti pillanatok alatt. Mennyi infó megy oda, és mennyi minden történik. És ugye ez működik. Elképesztő mindez. Egyszerűen, ha vele abba, hogy változnak az épszakok, ahogy csak történik mindez a természetben, a növényekben, az állatvilágban, mind-mind ott látod ezt a tudatosságot, hogy bizonyos állatok miért tesznek. Igaz, hogy mennyire elképesztő ahhoz, hogy a lányok, amikor megyünk autóval, most járunk ugye a sopromba, és mindig nézzük a gólyákat. Ott vannak a villanyoszlopokon. És kis gólyák, ja, kis gólyák, és ott vannak az útszélén. De milyen érdekes ez, hogy Isten úgy teremtette meg, Ezeket a, az állatokat, hogy fogják, ott vannak ezek a gónyák, akik itt születnek Magyarországon, és fogják magukat a nyár végével, és elindulnak Afrikába. Igaz? Vagy valahova térre. És ugye még soha nem voltak ott, de oda találnak. Ugye, néha mindig piszkálom, piszkálom őt, hogy ma is ki akart jönni a barból. Hogy fogok én oda kijönni hozzátok, vagy tőletek, ugye az egyetemtől? Hát, néha nekünk ez a bonyolult, ugye ez egyetemtől eljutni az eto -parti. De... <gül> legközelebb, nem fog, legközelebb oda fog találni, ne félj! <gül> De Isten micsoda, micsoda elképesztő módon teremtette meg mindezeket. És, és azt látjuk benne, hogy, hogy hogy van valami tudatosság ebben, valami tervező, aki, aki oda ezt elülteti, aki ezt kitalálta, hogy így működjenek, így működjön a természet, az állatvilág, a növényvilág is, hogy így működjön a mi testünk. Ugye lenyűgöző, elképesztő. A bolond mondja azt, hogy nincs Isten. A bolond mondja azt, hogy nincs Isten. És tudod, nem is kell mélyen belásni, de én bátorítalak, hogy akár meg az előző órát, van már, nincsen még fönt, na, akkor lehet, hogy jó, hogy mondtam ezt, ezt, tehát reméljük, hogy fenn lesz nem sokára az interneten, de akár hallgass meg, vagy járj utána, hogy mi mindent látunk, hogy mi mindent tudományosan is bebizonyítható az igében. Az, az, hogy amit az ige mond, és hogy, hogy az igazából megáll a, a, a, a tudományban is. És még egy, még egy visszautalás ami még nagyon fontos lehet, hogy, hogy ez nem a tudománynak és a hitnek a vitája. Ugye ez nagyon rossz, hibás elképzelés. Ugye azt gondolják sokan, hogy, hogy hát az evolúció, ugye hát az a tudomány, és hát hogy ez be van bizonyítva. De a Bibliához meg csak hit kell, és hát te meg elhiszed, és igazából az egyáltalán nem áll meg a tudománynak a fényében. De igazából, mind a kettő hoz kell, ahogy már mondtam, és mind a kettő használja a tudományt. Csak ugye más és más következtetésekre jutunk. Az evolúcióval oda jutunk, hogy igazából ugye nagyobb hit kell hozzá, mint azt elhinni, hogy Isten teremtette a Földet. És hogy annak ugye a matematikai esélye igazából egyenlő a nullával. Tehát, az igen is igenis beszél, hogy igenis tudományos is tud lenni. Nem, nem erről, nem ezen van a hangsúly, de hogy nagyon sok dolog igenis megáll ö, a tudomány fényében. Sőt, amit az igen mond, az megáll, és az nem mond ellent. Szóval ez nagyon érdekes dolog. És ö, ahogy mondtam, nem szeretném nagyon széttaglalni ezt a témát, mert maga a teremtésről az egész Biblia másfél fejezetet, másfél fejezetet van erre számva. Isten így találta ki. Tehát ebből is látjuk, hogy nekünk nem ezzel kell a legtöbb időt töltenünk. Ez egy nagyon érdekes téma, tényleg különleges, de, de a Biblia többi része az ember megváltásáról szól. És az a fontosabb, és az a lényegesebb, hogy azt, mi megértsük, és azt kutassuk, és igazából Istent ezen keresztül megismerjük. Én azért nem fogunk rohanni, és ma is csak néhány verset fogunk átvenni, majd meglátjuk, hogy meddig jutunk. Nem fogjuk végigvenni még a teremtést, tehát nem fogunk eljutni mind a hat napig azt hiszem csak a három, első három napot fogjuk megnézni. De nagyon érdekes dolgokat fogunk látni benne. Olvasjuk akkor az első verset. Tehát Mózes első könyve, első rész, első vers. Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. Ugye ennek a könynek ez is a neve, hogy Genezisz, vagy a keletkezés, vagy az eredet, vagy a kezdetnek a könyve. Nem véletlenül ez a Címe ennek a könynek hiszen nagyon sok, nagyon sok kezdet van ebben a könyvben. Nagyon sok mindennek látjuk a kezdetét ebben a könyvben. Erről beszélünk, ugye már, most már ez a második órája. Látjuk a Földnek, az univerzumnak a kezdetét. Látjuk benne az életnek a kezdetét. Majd ma fogjuk látni. Hogy, hogy Isten megteremti az életet, ugye először a növényekkel. De látjuk majd a házasságnak is a kezdetét. Ugye ott van Ádám és Éva, az első szerelem, love story is van benne, aztán ott van a család, ugye lesznek gyerekek, és sok-sok másnak is látjuk a kezdetét. Látjuk sajnos a bűnnek is a kezdetét, amikor Ádám és Éva elbukik. Látjuk ebben a könyvben a zsidó népnek is a kezdetét. És más-más dolgoknak is fogjuk látni majd a kezdetét. Szóval nagyon érdekes, sok-sok ilyen kezdetet fogunk látni ebben a könyvben. Ez a könyv egy népszerű könyv, hiszen ö, Jézus is idéz ebből a könyvből, közel 30-szor idéz Jézus ezt a könyvet az élete folyamán. Ebben a versben azt látjuk, hogy egyszerűen Isten csak így bejelentkezik. Hello, itt vagyok. Nem magyarázza ez a könyv, nem magyarázza maga a Biblia, és Isten sem magyarázza az ő létezését. Egyszerűen azt látjuk, hogy Isten közli az emberrel, hogy kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet, hogy ott volt, ez megtörtént. Valaki úgy mondta, mintha ez egy Isten egy önéletrajzi könyv lenne, és ha már olvastál ilyen önéletrajzi könyveket, akkor egyik író sem bizonygatja az ő létezését. tehát Isten sem teszi ezt. Nem látjuk azt, nem árulja el nekünk az ige, hogy mikor, mikor történt mindez. Csupán azt látjuk, hogy kezdetben ez megtörtént. És az evolúció szerint több milliárd éves, ez mindig változik, egyre több az evolúció szerint, hogy több milliárd éves a Föld, és maga a biblia kutatók között is, és a biblia tanítók között sincs egyetértésebben, vagy most meg fogunk nézni különböző elméleteket, hogy hány éves is a Földünk, hogy körülbelül is ez mikor lehetett teremtve. Nagyon érdekes, van nekem is egy elképzelésem, Mit én gondolok erről. Nem mondom azt, hogy ez a tuti, én így gondolom. De hangsúlyozom azt, hogy valószínűleg nem, sőt biztos, hogy nem ez a legnagyobb vagy a legfontosabb kérdés. Egy nagyon érdekes kérdés, amin érdekes megvizsgálni, és még eljutunk akár a jobb könyvéhez is, és ott is bele tudunk ott is mélyedni, hogy Isten ott mit mond, például a 38. fejezetben. Tehát érdekes dolgokat látunk benne, érdekes dolgokra lelünk így fényt, vagy derül fény, de, de nem ez a legfontosabb kérdés. Tehát minden több elképzelést fogunk megnézni, és mindegyikre vannak érvek, ellenérvek. Akár az óra után is majd beszélgethetünk egy picit erről, hogy ki mit hallott, hogy ki mit gondol ezekről a dolgokról. Amikor azt olvassuk itt az első versben, hogy Isten teremtette, ez a szó, hogy teremtette a Héberben, ez a bára szó, ez a bára kifejezés, ami annyit jelent, és ez egy fontos dolog, hogy a semmiből teremteni valamit. Tehát Isten a semmit. Ugye mi emberek erre nem vagyunk képesek. Hó, pókusz, csiribá, csiribú, és akkor nem tudom, legyen itt egy vég megmenő. De ezt ilyet nem tudunk. Az ember képes teremteni ugye, valamiből. Már meglévő anyagokból, meglévő dolgokból képesek vagyunk létrehozni valami újat. Megvannak hozzá az alapanyagaink, megvan hozzá a tudásunk, és teremtünk, vagy készítünk belőle valamit. De a semmiből valamit létrehozni, ugyan arra nem vagyunk képesek. Egyedül Isten képes erre. Egyedül Isten képes erre. És ebbe belegondolsz, ez nagyon bátorító. Én nagyon örülök ennek, hogy Isten a semmiből képes valamit létrehozni. Mert ez azt jelenti, hogy ő bármit megtehet. Ez azt jelenti, hogy Isten... Bármire képes, hogy ott van a semmi, ami semmi, és ő képes az ő szavával teremteni, valamit létrehozni. Nem kellenek hozzá anyagok, nem kell hozzá alapanyag, nem kellenek hozzá feltételek, vagy szerszámok, tudás, ismeret, hanem egyszerűen Isten megteheti, megteremthet, létrehozhat valamit. Akár fizikait, akár szellemit. Ő bármit létrehozhat. És tudod, ez nagyon bátorító, mert alkalmazhatjuk az életünkre is. Sokszor talán az emberek így gondolnak, így gondolkozunk magunkról, hogy semmi nincs. Énekeljük is így, hogy semmi, sem volt nekem. Még. Még. Amíg nem jöttél el Istenem. Ez jó. Tehát sokszor így érezzük magunkat, hogy nincs semmink. Hogy, hogy mi lehetne az én életemből? Mire lehetnék én képes? De milyen bátri ez, hogy Isten kezében igazából nem is kell. Nem is kell, hogy legyen valamink. Mert ő képes a semmiből létrehozni valamit. És, ahogy előbb beszéltünk, beszéltem arról, hogyha megnézzük ezt a világot, az univerzumot, és Ugye értelmesen vizsgáljuk, akkor Isten egy lenyűgöző dolgot hozott létre. Nem? Hogy milyen, milyen gyönyörű, milyen különleges a természet. Hogy mennyire, mennyire szép tud lenni egy naplemente, egy nap te mennyire gyönyörű a csillagos égbolt, hogy kimenni egy, egy folyópartra, egészségedre. És csak nézni a természetet, nézni a hegyeket, nézni a virágokat, nézni a fákat, Szerintem csak... Lenyűgöző mindaz, Ugye Isten mindezt a semmiből létrehozta. Nézzük a teremtést, és az gyönyörű. De Uram, nekem nincs semmi. Hát nézd oda, hogy a semmiből mit tudok? Mit tudok létrehozni? Mit tudok megtenni? Isten az életünkből is ugyanilyen gyönyörűt, ugyanilyen lenyűgözőt tud létrehozni. Ugyanígy meg tudja azt változtatni. Tudod, nem tudom, hogy vagy itt, de sokszor én így jöttem, így jöttem, biblioórákkal, így ültem ott a helyekteken, hogy aha, mi lehetne belőlem, és te mit csinálhatna. Annyira, annyira úgy éreztem, hogy, hogy ez nem működik, hogy nem megy, hogy ugyanott vagyok, hogy csak, mintha járnék körbe. Isten képes, hogy Isten képes mindenre, Ugye a semmiből. Én, én úgy éreztem, nem is semmi vagyok, én ilyen mínuszba vagyok, tudod. Amikor úgy érzek, hogy a bányász békának a hátsója alatt vagyunk, tudod, az az állapot. De, de Istennek ez ez nem akadály. Ő a semmiből is képes gyönyörűt egy, egy különlegeset létrehozni. Ugye nem kell elkeserednünk, nem kell feladni, bárhol is tart az életünk. Istennek nincsen lehetetlen. Nincsenek feltételei a sikerhez, vagy a győzelemhez. Nem kell egy adott dolog. Elég neki a semmi. Elég neki a semmi. Isten és a semmi, az elég lehet. Menjünk tovább, és ö, olvassuk a második verset. A föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten lelk lebegett a vizek fölött. Mondtam, tehát nagyon sokfelé így el lehetne kalandulni. Tehát tényleg hónapokat, éveket te benne lehetne tölteni ebben a néhány versben. De nem fogunk, jó? Nem fogunk. De, de bátorítalak, hogy ha ez érdekel, és, és jó dolog, akkor hallgass ezekről a bibliórákat. Hallgass meg más bibliórákat, más tanítókat. Olvass el kommentárokat erről, tanításokat, jegyzeteket. Szikkeket. mert nagyon-nagyon érdekes dolgokat e, lehet belőle tanulni. Tehát a Föld még kihetlen és puszta volt. A, mélység, a mélységföld sötétség volt, de Isten lelke lebegett a vizek felett. Ja, azt mondják emberek, hogy nem áll össze Isten teremt, természetével, hogy valamit kihetlennek és pusztának teremtsen. Ezért számos biblia tudós, egy ilyen időbeli intervallumot feltételez az első és a második vers között. Ez az úgynevezett rés elmélet, lehet, hogy már esetleg hallottatok. Én nem gondolom ezt, de, de vannak, akik így gondolják, és ez egy nagyon jó elképzelés, tehát egy nagyon jó meg lehet magyarázni. Én, én mégsem, mégsem gondolom ezt, majd bele fogunk menni ebbe a rés, rés elméletbe. Tehát, hogy a kezdetben Isten trendette a mennyit és a Földöt, illetve a második vers között volt egy időintervallum, nem tudom, mennyi idő, ezért nevezik itt hogy rés elmélet, hogy valamennyi idő eltelt. És ezzel az idővel sok mindent meg lehet magyarázni. Az én... Elképzelésem, hogy az én gondom ezzel, hogy az ember nagyon szeretünk mindenre, mindenre választ adni, mindent megmagyarázni, mert igazából ugye ott vagyunk, hogy sok mindenben így tapogatózunk, hogy na, ez hogyan is lehetett. Ugye, mivel azt mondják a tudósok, hogy fú, ez a világunk, ez a Föld, ez több milliárd éves, és ugye ez is, ez az elmélet, az elmélet is azt segítheti, hogy ezt bizonyíthatja, hogy akkor ezért ennyi éves a világunk, mert ugye ott van egy rész, <gül> ott van egy üres idő, amit nem tudunk, hogy mennyi, akár lehet több milliárd év is, és ezért, ugye ez már egy jó, jó magyarázat lehet ellen. De mindegyiknek, mindegyik ilyen elképzelésnek, vagy elméletnek megvan a maga problémája, vannak érvek, meg ellenérvek is Nézzünk meg néhányat, jó? Ugye megemlíthetjük először ezt a teiste te te evolúció elméletet, ami arról szól, hogy Isten ott a kezdetekben indította az első fehérje molekulát, ugye ez meg lett teremtve, és onnantól Isten azt mondta, Isten azt mondta hogy oké, okay, fiúk, legyen, és akkor én végzem az én dolgomat, és akkor innentől kezdve szabadjára van engedve, és így indult az élet. Tehát ebből aztán ugye az evolúció során kifejlődtek a, az állatok, aztán ugye minden egyéb más, az ember, stb. stb. Tehát ez az, ez az elmélet az elismeri, hogy Isten jelen volt a kezeteknél, de hozzáteszi, hogy, hogy Isten levette a kezét a teremtésről, és ugye szabadon fejlődött ez az evolúció folyamán. Uh, ahogy mondtam a múltra, és ezzel például az a baj az evolúcióval, ugye azt mondja, hogy ez minden a, a bonyolultság felé, tehát az evolúciói ezt mondja, hogy minden egyre bonyolultabbá válik, és egyre uh, ilyen összetettebbé. De igazából a világunk, épp az ellenkezőjét látjuk, hogy, hogy a világ egyre inkább esik szét, és nem egyszerűbbé válik, tehát ezért nem áll meg ez az el, elmélet. Ezért nem, nem fogadjuk el, nem fogadom el ezt az elméletet. Léteznek olyan elképzelések is, amikre azt mondják, hogy a, ezek a napok, első nap, második nap, tudjátok, hat nap van, kéne jó, látom kicsit ezért. Fölnyomod a vérdanyokat, jó? Mert látom, kó... jó? Mert látom már fél homály van, és a másikat is, jó? Mert az Krisztófer is elhatszik. Jövő világosság, látod? Még nem tartunk ott. Nem volt? Nem tartunk? Még? Még? Még? Tehát léteznek olyan elképzelések is, amin szerint ezek a napok ilyen föltani koroknak, nem pedig napoknak felelnek meg. Ugye, tehát hajlam, ö, vannak ilyen elméletek, meg vannak ilyen bibliotudósok, kutatók, akik ugye, a, az igét nem szó szerint értelmezik. Ugye vannak olyan részek, vagy olyan könyvek az igében, amiket nem szó szerint kell értelmeznünk, de mi hisszük, hogy igenis az igét szó szerint kell vennünk, amit ott mond. És épp ezért, ugye, azt mondják, hogy hát itt ezt nem kell szó szerint venni, hogy az első nap, meg második nap, nem, ezek föltani korok voltak. És ugye volt több ilyen e, korszak. Ugye azt mondják, hogy így magyarázzák, hogy ez a nap kifejezés, ez a Héberben a Jóm szó, és ez többfajta jelentéssel is bír, és ami igaz is, körülbelül 1100 szok fordul elő az az igében, és van olyan jelentése is, a, tehát ennek a időintervallumnak, hogy hogy egy határozatlan időt is kifejeznek ezzel. Tehát használják azt is arra, hogy egy nap, de használják úgy is, mint például az úr napja. Az meg valamikor, igaz? Tehát nem egy konkrét, hanem majd valamikor. És tehát épp ezért gondolják azt, hogy ez, ez a kifejezés jelentheti azt is, hogy ezek a napok igazából ilyen föltani korok. Ugye ezzel például az lenne a probléma, hogyha ezen gondolkozom, hogy majd látjuk a harmadik nap, hogy Isten megteremte a növényeket. Ugye ez egy föltani korszak. De utána miből éljenek a növények? Hol a fény? Hol a nap? Ugye? Azt majd csak utána fogja Isten megteremteni. Tehát ezzel, ezek, a, ezek a problémák, vagy ezek a, ezek a hibák hogyan élne a Földünk, ugye, a nap nélkül. Menjünk tovább. Ami szerintem a fekvőbb, vagy a legelképzelhetőbb teória, az az, amire azt mondják, és ezt visszaszámolhatsz erre, hogyha nagyon okos vagy, és számolni visszaszámolni, akkor rájutsz odáig, hogy körülbelül, tehát hogy az Ószövetségét visszavezetett a korszakokat, dátumok, életkorok, stb. stb. akkor tehát ki tudja számolni, hogy körülbelül földünk ilyen 6400, tehát 6000-től 10.000 évig lehetséges. <gül> És kezdtem elvédni. Tehát, tehát sokan, én magam is úgy gondolom, hogy erre ez a legelképzelhetőbb elméret. De ugye ott van ezzel az a kérdés, hogy sokkal idősebbnek állapítják meg különböző leletek által a Földnek a korát. De azt mondom, hogy ezzel nincsen probléma, hiszen Isten miért nem teremthette volna meg úgy a Földet, ahogy például megteremtette ugye Ádámot is. Ádám hány éves volt, amikor Isten megteremtette, ki tudja. Ugye hát nem baba volt, hanem egy felnőtt férfi, valamikor a 30-as éveiben, mint például én, és ö, majdnem ilyen jó nézett ki. Ö, koromhoz képest jó nézett ki, mondja a kéményseprő. Lássuk. Na. Ö... Ádikőfál, <hállt> <hállt> Tehát Isten miért ne teremthette volna meg úgy a Földet, hogy már eleve volt annak egy kora? Tehát miért nem teremthette volna meg úgy eleve a Földet, hogy idősebbnek teremtette Isten már, mint amilyen? Isten elég hatalmas ahhoz, ugye ezt már néztük, hogy semmiből teremtsen valamit, elég hatalmas arra Isten, hogy mindezt megtegye. Hogy úgy helyezze a galaxisokat, úgy helyezze a bolygókat, a földet, a napot, a holdat, és mindent a földön is, hogy annak már legyen egy kora, legyen egy, te, egy elképzelése. Tehát Isten teremthette úgy, hogy idősebb Megteremti a Földet. E, és akár úgy is, hogy azt állapítsük meg, hogy több milliárd éves a Földünk. Itt van egy olyan kérdés, hogy jó, de akkor mikor teremtette meg Isten az angyalokat? Igenis, akik ezt a rés elméletet támogatják, ugye ők azt mondják, hogy valamikor ott abban a résben ott vannak ezek a dolgok, ott vannak az angyalok megteremtése, ott van a, ö, ott van a lázadás is. Ö, azok, én magam úgy gondolom, hogy valamikor, tehát itt az első, ö, ettől az ötödik versig teremthette meg Isten az anyagokat, hogy ezt itt nem olvassuk, és ugye ez is azért csak egy elmélet, tehát nem találunk erre bizonyítékot, de azt látjuk a jobb 38 Részében, az 1-től a 7. versik olvasott, hogy ott az Isten fiek, hogy az angyalok ugye ott voltak a teremtésnél, és amikor Isten megvetette a föld alapjait, akkor, akkor ezek az angyalok már léteztek. Tehát valamikor Isten ekkor teremtette az angyalokat. Ugye ez a, hogyha visszakannulunk a rés elmélethez, ugye ők azt mondják, hogy ezt képzeli, gondolják, hogy, hogy amikor Isten megteremtette a mennyet, a Földet, és angyal lényeket is teremtett, elképzelhető az is, hogy ebben a világ, hogy ezen a világon, ez, volt a vilá, ezen a világ, ez, volt, ez a világ volt a lakhelyük, és, azt feltételezik, és ez fontos, hogy ezek csak feltételezések, hogy a sátán uralkodott ezen a földön. Az Ezék ilyes 28-13-ban ezt olvasjuk, hogy Édenben, Isten kertjében voltál, mindenféle drágakő borított, Rubin, Topáz és jáspisz, Krizolit, ónix és Nefir, zafír, Karbunkulus és maradt. Ugye ez itt a gonoszról, a sátánról beszél. Tehát elképzelhető az, hogy a sátán a földön felett uralkodott, még az ember megjelenése előtt, és léteztek az életnek bizonyos formái a Földön. Voltak növények, mindenféle élőlények, de ez, itt, ez idő után azonban a Föld pusztává vált és kietlenné, és ugye itt ez lehetséges értelmezés a Héber megfogalmazásban a második versben, hogy ez a, a kietlen és puszta volt, hanem, nem, tehát nem ezt jelenti, hogy kietlen és volt, hanem hogy azzá vált. E, hogyan is vált azzá? Tehát elképzelhető, hogy a Sátánnak a lázadása által, ugye Isten kiöntötte a haragját és a Földet mintegy lefogyasztotta. És ugye itt vannak különböző elméletek, ugye jégkorszak, hogy miért találom különböző leleteket, itt, ott a Földön. E, Tehát olyan, mintha Isten itt az első és a második vers között egy ilyen álmot bocsájtott volna a Földre, és, és utána mint egy újraéleszti a Földet. És ami a második verstől kezdődik, az egy fajta, egy ilyen újra teremtésnek a folyamata. Szóval ez a maga, ez a hézag elmélet, ezt így gondolják, hogy ebből is nagyon be lehetne még menni, de, de most nem fogunk. És, és én magam azért nem, nem is szeretnék belemenni mélyebben ebben, mert már lát, hogy jobban is belementünk, mint kellett volna. Hogy mondtam ez elején is, hogy az ember hajlamos arra, hogy, hogy megértsünk valamit hogy valami elméletet bebizonyítsunk, és kiszínezzük azt, ami nincs kiszenezve az igében. Én hiszem, hogy, hogy Isten annyit közölt nekünk, vagy közölt az emberrel, ami, ami szükséges, és amit tudnunk kell. És, és hitáltal fogadjuk el, hogy Isten teremtette a Földet, ezt olvassuk az igében és mindenképpen ugye, szükséges a hit. Nem fogjuk teljesen megérteni, nem fogjuk tudni teljesen minden választ megelégíteni. Én hiszem, hogy Isten egyszerűvé tette ezt számunkra, akár az üdvösséget is, akár ezt is, hogy itt van. Isten megteremtette, megtehette ezt hat nap alatt. Menjünk Na, tovább, és akkor olvassuk a harmadiktól az ötödikig.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 az eredeti szövegben igen. Tehát olyan, mintha egy ilyen kronológiai sorrendet mondaná el nekünk. Aha. Nagyon érdekes az, amikor nézzük, tehát amikor vizsgáld az eredeti szöveget, akkor amikor Isten a kül élet különböző formáit teremti meg, amikor például növényeket teremt, akkor Isten nem a bára kifejezést használja, hanem az ásá kifejezést. Ami azt jelenti, hogy a meglévő alapanyagból összeállít valamit. Tehát amikor Isten nem lehetett még alapanyag, ott a báraszót használja, ott a semmiből teremtett valamit. Ugye az előző versben, még bocsánat, itt még visszatérve, azt olvassuk, hogy a föld kietlen és puszta volt. Tehát üres volt. Azt látjuk, hogy a föld Isten nélkül kietlen és puszta volt. Ezt pontosan ahhoz hasonlít, mint ahogy az életünk Krisztus nélkül egy pusztaság. Halott! De milyen érdekes? Azt is itt is, hogy Isten lelke lebegett a vizek felett, ugye megmozdult, és ugye ez a szó itt, néztük nemrég valamelyik hogy ez a szó itt azt jelenti, hogy kotlik. Isten lelke olyan volt a Föld felett, mint egy kotlós aki kotlik a vizek felett, a Föld felett, és ugye élet keletkezett belőle. És ez ugyanúgy igaz az életünkre is, hogy Krisztus nélkül, Isten nélkül egy sötétségben vagyunk, egy kiátlenségben vagyunk, pusztaságban vagyunk. De amikor Isten lelke elkezd bennünk munkálkodni, amikor megengedjük neki, hogy ő bejöjjön az életünkbe, hogy az elkezd munkálkodni, és mit hozod a világosságot hoz, életet hoz az, a, a, az az életünkben. Ugye elválaszt engem a sötétségtől. Elválaszt engem a bűntől, és életet ad. És mit látunk itt? Hogy erre egyedül Isten képes. Hogy egyedül Isten képes erre. Mi van az életedben? Sötétség, bűn. Ki az, aki életet tud hozni? Ki az, aki meg tud változtatni? Ki az, aki a semmiből tud teremteni? Ki az, aki mindebből meg tud szabadítani? Ugye, Isten. Ő az, aki ezt teszi az életedben, ezt akarja tenni az életedben, hogy megváltoztasson, hogy életet hozzon. Az életünk, az életet Isten nélkül mindig ilyen lesz. Egy kietlen pusztaság, sötétség. Az életünk Istennel, az gyönyörű lesz. Abba élet lesz. Abba, a, ott, ott az gyümölcsöző lesz. Menjünk tovább és olvassuk a 6.tól a 8. versig. Azután ezt mondta Isten, legyen boltozat a vizek között, hogy elválassa egymástól a vizeket. Megalkotta tehát Isten a boltozatot, és elválasztotta a boltozat alatt lévő vizeket, és a boltozat felett lévő vizeket, és úgy történt. Azután elnevezte Isten a boltozatot égnek, így lett esre, és reggel másodiknak. A boltozott szónak a héverben az a jelentése, hogy a rakvija. Ez a kifejezés felel meg annak, ami azt jelenti, hogy olyan határtalan teret jelent. És csak ha beleképzelsz ugye, a világűrbe, hogyha felnézel egy csillagos égre, akkor aztán mondja, hol a vége, ha van-e vége, hogy van -e egyetem vége. Ugye egyszerűen elképesztő, hatalmas, óriási. És ugye ezt írja itt le Mózes, hogy Isten megteremtette ezt a határtalan világot, megteremtette mindezt. És nagyon érdekes dolgot olvasunk itt, hogy ugye itt vannak ezek a vizek. Ehm, a vizek voltak a Földön, de voltak a boltozat feletti vizek, ami valószínűleg azt jelenti, hogy az atmoszféra fölött ott lehetett egy valami, valamilyen pára réteg, ami egyszerűen védelmezte ezt a Földet, és egy úgynevezett pára réteg, vagy egy vízburok, amitől a Föld olyan volt, mint egy üvegház, és megszűrte a, a napsugarait, és ö, ugye ez az az víz, ami valószínűleg az özönvízkor, megérkezett, és ugye első formájában leesett. Tehát ezért gondolják azt, hogy ez valószínűleg valamiféle pára réteg lehetett, ami védte a, a földet a különböző káros sugárzásoktól, és ugye ezért is lehetett az, hogy például az emberek olyan sokáig éltek, hogy olyan jól néztek ki, és ugye 800 és 900 évig éltek, és ugye aztán ezután lett az, noé után, hogy az ember ideje már nem volt, nem, nem éltek már ilyen sokáig. Ugye ezek a sugarak, hát itt megint bele lehet menni mindenféle elképzelésbe tudományos dolgokba, hogy, hogy ez ö, védte az embereket az öregedéstől, és tudod, amikor kimész a napra, az egy idő után az nem teszi jó neked, igaz? Tehát ugye, főleg most már, amikor tényleg ilyen vékony az orzó réteg, meg stb., akkor az ugye roncsolja a bőrünket, és a különböző krémmel bekenjük magunkat, hogy szépek maradjunk, de ez nem segít. Szóval valószínűleg minden bizony ez, ez történt itt, és nagyon érdekes, hogy, hogy még, még egy érdekes dolog lehet, hogy mindenhol a Földön egyforma klíma volt akár az északi sarkon is, és mindenütt, ugye ez miatt, a burok miatt egy e, ugyanolyan klíma volt mindenhol. És amikor tudósok találnak, hú, hát hogy lehetett az északi sarkon, nem tudom, növény, vagy egy állat, hogyan élhetett ott, akkor ezek lehetnek a magyarázatai arra, hogy bárhol élhettek állatok, bárhol lehettek növények, mert... E, Mindenhol egyforma volt a klíma a Földön, bárhová is mentél. Egészségede. Ez tök jó lehetett, mert mindenhol, mindenhol nyár volt valószínűleg, és mindig csak nyár volt, és, és élvezték igen a szánsályt. Menjünk tovább, és akkor fejezzük be a 9-től 13-ig, ma eddig fogunk eljutni. Azután ezt mondta Isten, gyűjjenek össze az ég alatt levő vizek egy helyre, hogy láthatóvá váljék a száraz. És úgy történt, azután elnevezte Isten a szárazat földnek, az összegyűjt vizeket pedig tengernek, tengernek nevezte el, és látta Isten, hogy ez jó. Tehát megteremti Isten a száraz földet, elvásztja a vizeket, a tengereket, óceánokat, és ott van a szárazföld. A harmadik napon Isten megteremti a különböző növényeket. Mit olvastam föl most? Meddig? Csak a tízig olvastam, igaz? Akkor a tizenegyet is. Azután ezt mondta Isten, "Növessen a föld növényeket, füvet, amelyet magvakat hoz, gyümölcsfát, amely fajtájának megfelelő, gyümölcsöt terem, amelyben megvan, magva lesz a Földön, és úgy történt. Hajtott tehát a Föld növényeket, füvet, amely fajtájának megfelelő magvakat hoz, és gyümölcstermő fát, amelynek ugyancsak fajtájának van, magva van. És látta Isten, hogy ez jó, így lett este, és lett reggel, harmadik nap. Bocsánat, akartam felmosni. Tehát harmadik napon Isten megteremtette különböző növényeket, mindegyiket a maga fajtája szerint. És ez is Istennek a teremtő zsenéltásáról tanúskodik. Azt mondja Zsoltár 19.2.3, hogy az egek hirdetik Isten dicsőségét, kezének munkájáról beszél a menny nappal, a nappalnak adja át a szót, éjjel-éjjelnek adja tudtul. És újból csak látott Istennek azt a különleges bölcsességét, ahogy megteremtette a Földet és rajta mindent ahogy nézzük, ahogy vizsgáljuk mindezt, akkor látni fogjuk Istennek a bölcsességét. Látjuk Istent, ahogy megteremtette a növényeket, hogy micsoda rendszert alkotott, egy működő rendszert, ahogy a növények szaporodnak, ahogy a növényeket megteremtette, mindegyiket a maga fajtája szerint, mindegyik magnak, ugye, mindegyik mag meghozza a maga növényét, nem össze-vissza, Cseresznyét fog, stb. stb. A körtefa körtefát fog teremni, vagyis a mag körtéből, körtemagból körtefa lesz, és Isten egy csodálatos dolgot teremt, egy működőt. És látjuk, ahogy ez fejlődik, ahogy ez, ez növekszik. És látjuk azt is, ahogy, ahogy Isten a növényeket, ugye mennyire különleges módon megteremtette. Nagyon emlékszem, ugye mindenki tanult biológiát, fotoszintézis, ugye emlékszem biológia órán szerintem hetedikesek lehetünk, kaptam abban egy akkora egyes, mert nem tudtam ezt így elmondani, hogy ez hogy működik. Ugye ez az, amikor az élőlények a napfény energiát felhasználva a szervező anyagból hoznak létre. Hát, hát, de most már, nem hogy leírtam egyszer, most már tudom. Hát, ha, innentől, hát, hát... ez így van. De amit, amit látunk, hogy Isten ugye mennyire különleges módon teremtette meg a növényeket. Hogy használják a, a napfényt, ahogy ezen keresztül ugye táplálkoznak, növekednek, és szükséges az életükben. Ami nagyon érdekes ebben a... ezen a napon, hogy... Ugye a harmadik napon jelenik meg az élet a Földön. Mi az, ami a harmadik napon történt még? Mi az, amit látunk az igében a harmadik napon megtörténni? Ugye Jézusnak a feltámadását. Ő, is a, ő a harmadik napon támad fel. Ugye a harmadik napon legyőzte a halált. Nincsen a halálnak már hatalma. Az emberek felett, akik hisznek ő benne. Ugye az, ami tönkretette az embert, az, ami tönkretette az életünket, ami elválasztott minket Istentől, bűn, a halál, azt Jézus legyőzte azzal, hogy ő meghalt a kereszten, és harmadnak feltámadt. És e, talán egy kicsit hasonlít ez a, a mi életünkben ahhoz, ahogy a növények táplálkoznak a fényjel, hogy ugye fotoszintetizálnak. Ugye a, ahogy a növény ebből a, a napfényből, a szervetlemből egy szervest, egy életet hoz elő. Ugye mi is, ugye mi életünkben is, valami ilyesmi történik. Egy szervetlenből, ugye a halából Jézus halálából, az ő halálából ugye átalakulunk, egy átalakul, és ez életet És az életet ad. Ugye milyen sokszor gondolunk így, vagy gondolkozunk így, hogy vagy, vagy nem gondolunk bele abba, hogy hát nem, nem is olyan fontos a nap, meg egy aljba árnyék, meg nem sütne, nem lenne ilyen meleg. De hogy mennyire szükséges ugye a napfény, mennyire szükséges a növényeknek. Nem is gondolunk bele, hogy ebből a élettelen dologból ugye mi mi, mi változik, vagy mivé lesz ez majd például a növényekben? És csak gondolj bele abba, hogy milyen sokszor mondjuk, hogy a halál, hogy hogyan jöhetne abból élet. Hogyan származhatna a halálból élet. Hogyan lehetne is halál, hogy nekem nyereség. Nincs rá szükségem. Ez bolondság. De a Róma 5.17-től ezt olvassuk. Mert ha egynek büntetése miatt uralkodott a halál, az egy által sokkal inkább az életben uralkodnak az egy Jézus Krisztus által azok, akik a kegyelemnek és az igazságnak ajándékának bővölködésében részesültek. Bizonyára azért minden, miképpen egynek büntetése által minden emberre elhadott a kárhozat, azonképpen egynek igazsága által minden emberre elhadott az életnek megigazulása. Mert miképpen egy embernek engedetlensége által sokan bűnösök kérettek, azonképpen egynek engedelmessége által sokan igazakká lesznek. A törvény pedig bejött, hogy a bűn megnövekedjék, de ahol, a, ahol megnövekedik a bűn, ott a kegyelem sokkal inkább bővölködik. A Márk 8.34-37-ig a sokaság pedig, Sokaságot pedig az ő törítványival együtt magához szólítván, mondta nékik, ha valaki én utána akar jönni, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem. Mert valaki meg akarja tartani az ő életét, elveszíti azt. Valaki pedig elveszíti az ő életét én érettem, és az evangéliumért, az megtalálja azt. Mert mit használ az embernek ha az egész világot, megnyeri lelkében pedig kártal? A vagy mit adhat az ember váltságul az ő lelkéje? Mi, milyen, mi, mi így gondolkozik, az ember, ember így gondolkozik. Mindenképpen meg kell tartanom az életemet. Mindenképpen meg kell tartanom. Csak akkor leszek szerencsés, csak akkor lesz életem, ha az van, amit én szeretnék. Én Nem adhatom fel az életemet. Nem adhatom fel az álmaimat, a vágyaimat, mert akkor én meghalok. Az nekem a halált jelenti. De ugye milyen érdekes, Isten ígér pont az ellenkezőjét mondja, hogy ö, nekünk pont ebből a... amire azt gondnánk, hogy ebből nem lehet élet. Nekünk pont ebből jön. Amikor engedjük, hogy Jézus halála megmentsen minket, akkor engedjük, hogy, hogy az a halála, az ő halála, amit ő tett a kereszten, az Megmosson minket, és megtisztítson minket a bűneimből. Ugye az fog életet hozni. És a másik dolog, amikor mi tovább lépünk, és azt mondjuk, hogy oké, nem csak elfogadom, hogy Jézus meghalt az én bűneimért, hanem élni akarok. hanem Én, én ebből a terve benne akarok járni. Én feladom az én életemet. Én meghalok. Ugye ebből a halából, ami, azt mondjuk, hogy ez egy szervetlen dolog, ez egy élettelen, ebből hogyan lehetne nekem jó, ez annyira távoli tőlem. Épp Isten ezt mondja, hogy aki meghal magának, aki feladja az ő életét, én értem az evangéliumért, ez meg fogja találni. Ez a mi fotoszintézisünk, hogy, hogy ebből a élettelenből, a szervetlenből, a halából nekünk életünk lesz. Nekünk megváltásunk van, nekünk örök életünk van. És az embernek ugye ez ellentmondás, de hogyan lehet ez? Hát így, hogy egyszerűen csak add fel, fordulj el a légitől. és térj meg. Ne ragaszkodj a régihez, ne ragaszkodj a te életedhez, ne ragaszkodj ahhoz, ami, ami neked kell. mert az nem fogja hozni a változást az életekben. Mi azt gondoljuk, hogy nekünk ah, az kell. De nem. A növényeknek ugye a nap, napfények el, a napsugora kell. Nekünk Jézus halárára van szükségünk. Az ő megváltására van szükségünk. Nekünk arra van szükségünk, hogy mi meghaljunk, Hogy mi Krisztussal együtt megfeszítessünk. És hogy, hogy ne én éljek, hanem ő éljen benne. Ekkor lesz életünk. Ekkor fogunk gyümölcsöt teremni. Másképp az életünk el fog pusztulni. Másképp az életünk az elmúlásba megy. Az örök pusztulásba. A nap, napfény nélkül lehetetlen, hogy egy növény tovább éljen. Napfény nélkül nem fog tovább élni. Ah, ez egy szervetlen dolog. az egy élettelen dolog. A halál. Igen, az halál, ami nekünk a megváltás, az örök élet lett. Az ő halála nekünk az örök élet. És ahogy mi feladjuk magunkat, ő érte, és engedjük, hogy ő éljen bennünk, azt fog mindent megváltoztatni. Engedd! Mi az a dolog? Mi az az életedben, ami ez úgy ragaszkodsz? Mi az a dolog, amire azt gondolod hogy az az én... Fotoszintézisem, amitől nekem életem jön. Mi az, ami neked most? Az a napfény. Egy kapcsolat, egy ember, a pénz, a hatalom, vagy a hírnév, vagy bármi más, nem tudom. Mi az? Azt nem fogja neked megadni. Adhatsz a világnak, egy virágnak mindenféle fényt. Majd adok neki energiatakarékos szót. Majd jól megvilágítom valami mással. Jó erős reflektorra, majd a mobilommal vilányítottak. Tehát biztosó lesz. Az nem lesz neki jó. El fog pusztulni. Nekünk arra az igazi napfényre van szükségünk. Neked őrá van szüksége. Nekem őrá van szükségünk semmi másra. Csak Jézusra, az ő keresztjére, az ő halálára. És arra, hogy mi is meghalljunk magunknak. Hogy feladjuk az életünket. Ne ragaszkodj, mert nem fog életet adni. Nem fog életet adni, és nem fogja megváltoztatni az életedet. A jövő éten folytatjuk majd a negyedik nappal. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük neked ezt a könyvet, és köszönjük, hogy belenézhetünk abba, ami ott a kezetekbe történt, ami ki tudja hány ezer évvel ezelőtt. De, de köszönöm, hogy hogy a legfontosabbat láthatjuk igazából ebben. Köszönjük, hogy, hogy azt láthatjuk benne, hogy rád van szükségünk Jézus, hogy arra van szükségünk, hogy a Te fényed ragyogjon ránk, hogy a Te, te keresztednél legyünk Jézus, és hogy a te, te halálod, a Te feltámadásod ragyogja be a mi életünket. Köszönjük, hogy a Te halálod lett nekünk élet, nekünk nyereség. És köszönjük, hogy amikor mi feladjuk az életünket, Te érted, akkor, akkor az életünk az meg fog változni. És köszönjük ezeket az ígéleteket. És uram, megvalljuk, hogy nagyon sokszor ez nehéz. Nehéz feladni, nehéz letenni az életünket. Nehéz otthagyni nálad. És, és elengedni. De köszönöm, hogy hogy jó terveztél, és hogy, hogy azt látjuk az igében is, hogy minden, amit te teremtettél, az igen jó. És, és ugye mi életünket is olyanná akarod teremteni, formálni, változtatni, ami jó, ami, ami nekünk is jó, és, és amiben te is megdicsősz. Köszönöm, Uram, köszönöm ezt az életet, köszönöm, hogy ismerhetünk téged és simátkozom Uram, hogy így ragad meg az életünket. Minden nap, minden pillanatban. És áld meg az előttünk lévő hétvégét, adj nekünk felfészülést, pihenést, áld meg a mostani közösségünket, áld meg a vasárnapi Isten tiszteletünket, hogy újra majd. Kérünk, hogy munkákodj, és légy itt közöttünk Jézus nevében. Ámen.